Šesté vymírání Elizabeth Kolbertová, kapitola desátá, nová pangea, Miotis lucifugus. Nejlepší čas pro sčítání netopíru je uprostřed zimy. Netopíři jsou známí jako první zimní ptáci spáči. Když poklesnertuť v teploměru začnou hledat místo, kde by se usadili, nebo spíše zavěsili hlavou dolů, neboť netopíři v nehybnosti visí za prstinhou. Na severovýchodě Spojených států jsou prvními netopíry, kteří se uskladňují do hibernace obvykle netopíři hnědavý, Myotis lucifunus. Nikdy na konci října nebo na začátku listopadu vyhledají chráněný prostor, jako je jeskyně nebo těžební jáma, kde budou pravděpodobně stabilní podmínky. K malým netopírům hnědavým se brzy připojí větší netopíři žlutaví a pak netopíři hnědí a netopíři druhu myotis lejbí. Česná teplota hibernovaných netopírů klesne na 5 až 6 stupňů, často skoro až k nule. Klukot srdce se zpomalí, imunitní systém přestane fungovat a netopíři vysící za nohy upadnou do stavu blízkého bezvědomí. Počítání hibernujících netopírů vyžaduje silný krk, dobrou svítilnu a pár teplých ponožek. V roce 2007 se skupina biologů v Albany ve státě New York rozhodla provést sčítání netopírů v jeskyni, již se nacházela západním směrem hned u města. Byla to natolik rutinní práce, že jejich vedoucí Al Hicks zůstal ve své kanceláři. Jakmile biologové přijeli k jeskyni, vytáhli mobilní telefony. Říkali, do prdele, všude jsou mrtví netopíři, vzpomínal později Hicks, který pracoval pro ministerstvo životního prostředí státu New York. Hicks jim nařídil, aby mu přinesli nějaké mrtvolky. Požádal je rovněž, aby vyfotili každého živého netopíra jehož najdou. Když Hicks fotografie proskoumal, viděl, že zvířata vypadají, jako by ponořila noz do tělového budru. To bylo něco, s čím se nikdy předtím nesetkal, takže e-mailem rozeslal fotografie všem specialistům na netopíry, na něž si dokázal vzpomenout. Avšak ani nikdo z nich nikdy neviděl nic podobného. Někteří z Xových kolegů v jiných státech si dokonce dělali legraci a chtěli vědět, zda netopíři v New Yorku nešňupají kokain. Přišlo jaro. Netopíři v New Yorku i v celé Nové Anglii se probrali ze strnulosti a vyletěli. Bílý pudr zůstával za hru. Mysleli jsme si, ach jo, doufejme, že to zase přejde, řekl mi Hicks. Bylo to jako Bushova administrativa a ta právě odcházela. Místo toho se to dále žířilo. Na Nasledující zimu byl stejný bílý pudr, nalezený na netopíři v 33 jeskyních ve čtyřech různých státech. Netopíři stále umírali. V některých zimovištích klesla populace o více než 90%. V jedné jeskyni ve Vermontu spadly ze stropu tisíce mrtvolek, které pokryly zemi jako sněhové závěje. Následující zimu míra netopíru pokračovala a rozšířilo se do dalších pěti států. Pokračovalo i v další zimě a zasáhlo další tři státy. Ačkoliv na mnoha místech zbyly sotva netopíři, pokračuje to dosud. Nyní už víme, že bílý pudry je chladomilná houba, známá jako psychrophila, která byla náhodou importována do USA, pravděpodobně z Evropy. Když byla tato houba z rodu Geomyces izolována poprvé, neměla ani jméno. Kvůli svým účinkům na netopíry byla nazvána Geomyces destructans. Bez lidské pomoci je cestování na dlouhé vzdálenosti pro většinu druhů obtížné a hraničí s nemožností. Tato skutečnost byla pro Darwina ústřední. Jeho teorie původu druhů s modifikací vyžadovala, aby každý druh vznikl na jediném místě. Aby se o to musel se buď plazit, nebo plavat, nebo skákat, nebo létat, nebo pouštět svá semena do větru. Při dosti dlouhém čase, myslel si Darwin, se může dostat dost rozšířit i tak nepohyblivý organismus jako houba. Ale situace je o to zajímavější, že toto šíření má své limity. Ty vysvětlují bohatost života a zároveň i vzorce, jež lze v této rozmanitosti rozeznat. Překážky, jež představují například oceány, vysvětlují, proč jsou obrovské plochy Jižní Ameriky, Afriky a Austrálie Přestože jsou darvinovými slovy zcela podobné klimatem a topografií, osídleny zcela nepodobnou florou a faunou. Tvorové se na každém kontinentu vyvíjejí odděleně a tímto způsobem se fyzická izolovanost proměnila v biologickou rozdílnost. Podobně bariéry v podobě souše vysvětlují, proč se ryby ve východním Pacifiku odlišují od ryb v západním Karibiku, i když jsou tyto dvě skupiny odděleny, jak napsal Darwin, jen úzkou, ale neprostupnou panem zkouší. Na lokálnější úrovni se druhy nacházejí, icí se na jedné straně horského pásma nebo velké řeky často odlišují od druhů, které se vyskytují na druhé. I když jsou obvyklé, a to je důležité, příbuzné. Darwin například uvádí, že pláně u Megelenovy úžiny jsou obývány druhém rodu Rea, jeho americký Nandu, A na severu jsou pláně Laplaty osídleny jiným druhem téhož rodu, a ne pravým Pštrosem nebo Emu, jak je tomu v Africe a Austrálii. Limity šíření zajímaly Darwina ještě z jiného důvodu, který si žádá složitější vysvětlení. Jak viděl z první ruky, i na vzdálených vulkanických ostrovech, jako jsou Galapágy, kypí život. Ostrovy jsou domovem mnoha nejpozruhodnějších tvorů světa. Měla-li být jeho teorie evoluce správná, museli být ty, tyto tvorové potomky kolonizátorů. Ale jak se tam původní kolonizátoři dostali? V případě Galapášských ostrovů oddělovalo toto souostroví od pobřeží Jižní Ameriky 800 kilometrů otevřeného moře. na tento problém tak soužil, že strávil více než rok snahou napodobit podmínky překročení oceánu na zahradě svého domu v Kentu. Zbíral se menánořel do nádob se slanou vodou. Každých několik dnů některá semena vytáhl a zasadil je. Tyto pokusy byly časově náročné, protože, jak napsal jednomu příteli, vodu, jak jsem zjistil, musím obměňovat každý druhý den, protože začíná hrozně sladět. Ale výsledky, domníval se, byly slibné. Ječmen klíčil i po čtyřtýdenníma ponoření semena řeřichy po šesti týdnech, i když tato semena vylučovala překvapivé množství slizu. Jestliže nějaký oceánský prout plynul rychlostí zhruba půl druhého kilometru za hodinu, mohlo nějaké semeno během šesti týdnů urazit více než 15 kilometrů. A co zvířata? Zde se Danvinová metoda stává ještě spekulativnější. Odřízl pár kachních nohou a zavěsil je do nádoby naplněné šnečími vajíčky. Když nechal kačení nohy chvíli máčet, vytáhl je a jeho děti spočítali, kolik vajíček se přichytilo. Narvin zjistil, že drobní sladkovodní mlži mohou přežít bez vody až 24 hodin a za ten čas může kachna, na jejíž nohy se přichytí, jak vypočítal, překonat 10 nebo 11 set kilometrů. Není žádná náhoda, že mnoho vzdálených ostrovů nemá žádné domorodé savce s výjimkou netopírů, kteří mohou létat. Nervinovy teorie o tom, co nazýval geografické rozšíření, měly hluboké důsledky, z nich některé byly poznány až desetiletí po jeho smrti. Na konci 19. století začaly paleontologové katalogizovat mnoho zajímavých shodných znaků, které vykazovaly fosílie nacházející se na různých kontinentech. Například Mesosaurus je štíhlý plas s rozbíhavými zuby, který žil v období Permu. Jeho fosilie je lze najít v Africe, v Jižní Americe i v Austrálii. Protože bylo těžké si představit, jak by mohl velký plas překonat Atlantik, nebo jak by se nějaká rostina mohla dostat přes Atlantik i Pacifik, museli přijít na pomoc obrovské pozemské mosty táhnoucí se několik tisíc kilometrů. Proč tyto mosty překlenující oceány zmizely a kam se poděli, nikdo nevěděl. Pravděpodobně se ponořili dovn. A na počátku 20. století přišel s lepším nápadem německý meteorolog Alfred Wegener. Kontinenty se musejí posouvat, napsal. Jižní Amerika musela ležet vedle Afriky a tvořit s ní jeden blok. Během milionů let se tyto dvě části od sebe stále více vzdalovaly jako kusy rozlomené ledové kry ve vodě. Wegener hypoteticky usoudil, že kdysi všechny současné kontinenty tvořili jeden obrovský superkontinent Pangevu. Wegenerova teorie kontinentálního driftu během jeho života široce vysmívána byla samozřejmě do velké míry potvrzena objevem tektonických desek. Jednou z pozoruhodných charakteristik antropocénu je zmatek, který vnáší do principů geografické distribuce. Jestliže dálnice, holoseče a sojové plantáže vytvářejí ostrovy tam, kde dříve neexistovaly, globální obchod a globální cestování dělají opak. Popírají vzdálenosti těch nejzdálenějších ostrovů. Proces zmíšení světové flóry a fauny, který začal pomalu podél tras rané lidské migrace, v posledních dekádách akceleroval až k bodu, kdy v některých částech světa je počet nepůvodních rostlin vyšší než počet rostlin původních. Odhaduje se, že během každých 24 hodin je po světě přemístěno 10 000 různých druhů jen v balastní vodě. Jiný tanker, nebo vlastně i jeden pasažer letadla, tak může zmařit miliony let geografické separace. Antony Ricardi, specialista na zavlečené druhy z McGillovy univerzity, označil současné přesuny zemské bioty za masovou invazi. Jde o něco, jak napsal, v historii planety bezprecedentního. Náhodou, že i východně od Albamy, poměrně blízko je skyně, kde byly objeveny první hromady mrtvých netopírů. Než jsem stačila zjistit, o co jde, syndrom Bílého nosu, jak nemoc vešla ve známost, se rozšířil až do západní Virginie a zabila si milion netopírů. Zavolala jsem Mixovi a ten, protože se opět blížilo sčítání netopírů, mi navrhl, abych se připojila. Jednoho chladného šedivého rána jsme se potkali na parkovišti nedaleko jeho kanceláře. Odtud jsme namířili téměř přímo na sever směrem k Adirondackému pohoří. Asi po dvou hodinách jsme přijeli k úpatí hory nedaleko Champlainova jezera, Champlainova jezera, v 19. století a pak opět během druhé světové války bylo Adirondatské pohoří důležitým zdrojem železné rudy a hluboko do hory byly vyhloubeny šachty. Když ruda došla, byly šachty lidmi opuštěny a kolonizovány netopíry. Sčítání jsme se chystali provést v šachtě kdysi nazývané Burton Hill Mine. Vstup do ní ležel v polovině horského svahu, který byl pokryt až metrovou vrstvou sněhu. Postávali jsme v hloučku a podupávali nohama, abychom se zahřáli. Vrazilo víc než tucet lidí, z nichž většina tak jako Hicks pracovala pro stát New York ale byl tam také pár biologů z federálního úřadu Fish and Wildlife Service a místní romanopisec, který bral průzkumy jako přípravu ke knize, do níž chtěl vložit šíření syndromu bílého nosu jako vedlejší zápletku. Všichni jsme si nasadili sněžnice výjima literáta, který, jak se zdálo, přehlédl upozornění, aby si je přinesl sebou. Sníh byl zledovatělý a postupovali jsme jen pomalu, takže zabralo půl hodiny, než jsme urazili ani ne kilometr. Zatímco jsme čekali, než nás literát dohoní, Měl potíže při překonávání metrových závějí. Konverzace se točila na potenciální nebezpečí vstupu do opuštěného dolu. Ta zahrnovala rozdecení padajícími kameny, otravu unikajícími plyny a přelézáním prudkých srázů hlubokých tři i více metrů. Asi po další půlhodině jsme se dostali ke vchodu do dolu. V podstatě velké díře vyhloubené do svahu. Kameny před chodem byly bílé od ptačího trusu a sníh byl pokryt otisky stop. Havraní jako ti zřejmě objevili, že na tomto místě snadno seženou něco k večeři. Ale hleďme, řekl Hicks. Netopíři vylétávali ven z dolu a zase se vraceli zpět. V některých případech se plazili po sněhu. Hicks šel jednoho chytit pír byl tak letargický, že se mu podařilo na první pokus. Uchopil ho mezi palec a ukazovák, zlomil mu krk a uložil ho do igelitového pytlíku na zeb. Dnes to bude krátký průzkum, oznámil. Zondali jsme si sněžnice, nasadili přilby se svítilnami a dlouho klesajícím tunelem sestupovali dolů. Roztroušené paprsky světla dopadaly na zem pod námi a kolem nás s přítmí vylétaly netopíři. Hicks všechny nabádal k opatrnosti. Jsou místa, kde uděláte krok a už se nevrátíte, varoval. Tudel se klikatil a někdy se rozšiřoval do umělých jeskyní velikosti koncertního sálu, které měly boční tunely vedoucí ven. Některé z těchto síní dostaly jména, když jsme došli do pohřební části zvané Don Thomas a rozdělili jsme se na skupiny, abychom zahájili průzkum. Proces spočívalo ve fotografování co nejvíce netopíru. Později zpátky v Alabamě si někdo sedne za obrazovku počítače a spočítá všechny netopíry na obrázcích. Šla jsem s který nesl velký fotoaparát, a s jedním z biologů z Fish and Wildlife Service, jenže měl laserové ukazovátko. Netopíři jsou vysoce sociální živočichové a v dole vysely ze skalního stropu v hustých slucích. Většinou to byli netopíři hnědaví, myotis lucifugus, v žargonu počítajících badatelů Luci. Na severovýchodě USA jsou to dominantní netopíři, které lze z největší pravděpodobností zahlédnout za některé letní noci, jak poletují kolem. Jak naznačuje jméno, jsou malí, jen asi 12 cm dlouzí a váží 6 gramů a hnědí se světlejším kožíškem na bříšku. Básník Grendel Gerald to popisuje jako barvou kávy se šlehačkou. Vysí ze stropu se složenými křídly a vypadají jako bambulky. Byli tam také netopíři druhu Miotis leibii, jež lze rozeznat podle velmi tmavé hlavičky a netopíři společenští Miotis sodalis, kteří byli už před objevem nemoci bílého nosuřazení k ohroženým druhům. Jak jsme se pohybovali, neustále jsme netopíry vyrušovali. Já ti pištěli a vrtěli se jako usínající děti. Navzdory svému názvu se syndrom bílého nosu neomezuje na netopíří nosy. Jak jsme postupovali hlouběji dolů, stále jsme nacházeli netopíry se stopami houby na křídlech a na uších. Několik z nich bylo mezi palcem a ukazovákem pro studijní účely usmrceno. U každého mrtvého netopíra bylo určeno pohlaví, samečci se poznali podle malého penisu a pak byl vložen do igelitky s uzávěrem dnes není jasné, jak geomy se ze netopíry zabíjí. Je známo, že netopíři s bílým nosem se často probouzejí ze své strnulosti a uprostřed dne poletují kolem. Byla předložena hypotéza, že houba, která doslova požírá kůži netopíru, dráždí zvířata, dokud se neprobudí. To je zase příčinou, že spotřebují zásoby tuku, které jim měli vydržet přes zimu. Na pokraji vyhladovění vylétávají do otevřeného prostoru, kde hledají hmyz, který samozřejmě v této roční době není k dispozici. Má se rovněž za to, že houba způsobuje ztrátu vlhkosti, která uniká přes kůži. To vede k dehydrataci, což není což je nutí probudit se a hledat vodu. Letopíři opět spotřebovávají kriticky důležité zásoby energie. Hubnou a nakonec umírají. Do Barton Hill Mine jsme vstoupili asi v jednu hodinu odpoledne. V sedm jsme byli téměř zpátky na místě, kde jsme začínali na úpatí hory, až na to, že nyní jsme byli uvnitř. Přišli jsme k velkému reze, re, rezavému rumpálu, který, když byl důl ještě funkční, sloužil k dopravě rudy na povrch. Pod ním se cesta ztrácela v kaluži vody černé jako řeka Styx. Bylo nemožné pokračovat a tak jsme začali dlouhý výstup zpět. Pohyb druhů po světě se nikdy srovnává s ruskou ruetou. Když se ukáže nějaký nový organismus, mohou se stát tak jako této vysoce riskantní hře dvě věci. První možnost bychom mohli nazvat prázdnou komorou, nestane se nic. Nově příchozí buď proto, že je nevhodné klima, nebo že nemůže nalézt dostatek potravy, nebo že je sám sežrán, nebo z řady jiných možných důvodů nepřežije nebo se alespoň nedokáže rozmnažovat. Většinou případů zavlečení cizích druhů ani nezaznamenáme, projde zcela nepovšimnutá, takže je obtížné podat přesná čísla. Avšak téměř jistě jde o obrovskou většinu takovýchto vetřelců. V druhém případě nejen, že zavlečený organismus přežije, dá virů z nové generaci, která také přežije a splodí další generaci. Ve společenství invazivních druhů se to označuje jako usazení. Opět je nemožné s jistotou říci, jak často k tomu dochází. Mnoho usazených druhů pravděpodobně zůstane omezeno na místo, kam byly zavlečeni nebo jsou tak neškodné, že si jejich nikdo nevšimne. Ale zde se opět vrátíme k analogii s ruskou ruletou. Určitý počet druhů udělá v invazivním procesu ještě třetí krok a rozšíří se. V roce 1916 bylo v jedné lesní školce poblíž Rivertonu v New Jersey objeveno tucet podivných brouků. Během následujícího roku se hmyz, nyní známý jako listokas japonský, popilia japonika, či obecně jako japonský brouk, rozšířil do všech směrů a obsadil plochu 800 hektarů. Za další rok se tato plocha zvětšila na 18 km čtverečních a rok na to na 123 km čtverečních. Brouk neustále v soustředěných kruzích zvětšoval své teritorium a během dvou desetiletí se vyskytoval od Connecticutu až ke Marylandu. Od té doby se rozšířil na jih až a na západ až k montaně. Roy Vendryš, odborník na invazivní druhy na Mesešudské univerzitě, odhaduje, že z každých 100 zavlečených druhů se potenciálně 5 až 15 úspěšně usadí. Z těch 5 až 15 se jeden stane kůlkou v revolveru. Proč jsou některé zavlečené druhy schopné se explozivně rozmnožovat, je věc diskuze. Jedna možnost je, že pro druhy tak jako pro podvodníky je výhodou, když jsou v pohybu. Druhy, které byly přepraveny na nové místo, zejména nový kontinent, nechávají za sebou mnoho svých konkurentů a predátorů. Toto setřásání nepřátel, které je ve skutečnosti setřásáním evoluční historie, se označuje jako odpoutání se od nepřítele. Existuje mnoho organismů, které mají z takového odpoutání prospěch, například Kyprej verbice, jež se dostala na severovýchod Spojených států na počátku 19. století z Evropy. Ve svém původním prostředí má Kyprej verbice litrum salicaria, všemožné specializované nepřátele, včetně brouků Galerucela chalamarensis a Galerucela pusila, nebo klikoroha bahenního Hylobius transversovitatus a brouka v dlouhonovitých jménem Nonophys marmoratus. Žádný z nich v severní Americe, když se tam tato rostlina objevila, neexistoval. To vysvětluje, proč mohla obsadit bažinaté oblasti od západní Virginie po státu Washington. Někteří z těchto specializovaných predátorů byli nedávno do Spojených států dovezeni ve snaze šíření této rostliny dostat pod kontrolu. Tato strategie využívání jednoho invazivního druhu k likvidaci jiného rozhodně nemá jednoznačně pozitivní výsledky. V některých případech se ukázalo jako vysoce úspěšná, v jiných vedla jen k další ekologické katastrofie. Do této kategorie spadá plš Euglandia Rosea, který byl dovezen na havajské ostrovy v 50. letech 20. století. Tento plš, který je domovem ve Střední Americe, byl na havaji nasazen, aby likvidoval jiného zavlečeného plže Achatinu Žravou, Achatina Fulica, jenž se stal zemědělským škůdcem. Euglandia Rozea však většinou nechává afrického šneka na pokoji a zaměřuje svou pozornost na havajské malé domorodé balivné šneky. Z více než 700 endemických druhů šneků, které kdysi obývaly tyto ostrovy, nyní asi 90% zmizelo a ty druhy, které jsou, přežívají k zániku spějí. To, že invazivní druh opustí staré protivníky, logicky doplňuje skutečnost, že má výhodu oproti novým organismům, které s ním nemají zkušenost. Zvláště známým a otřepaným případem je dlouhý štíhlý stromový had Boigra hnědá Boiga irregularis. Tento had pochází z Papuj Nové Guineje a severní Austrálie a ve 40. letech 19. století se pravděpodobně s vojenským nákladem dostal na Guam. Jediný původní had na tomto ostrově je malý slepý tvor velikosti červa. Guamská fauna tak byla na Bjorgu. Hnědou s její žravostí zcela nepřipravena. Tento had vyplenil hnízda většiny původních ptáků ostrova a vyhubil je, včetně muchálka guamského Miagra Freisinety, který byl naposled spatřen v roce 1984. Chrásta guamanského Galalus of Stony který přežívá jen díky programu jeho rozmnožování v zajetí, a holuba růžového hlavého Ptylinopus sapila, který přetrvává už jen na několika menších ostrovech. Před příchodem stromového hada mělo Guam tři původní druhy savců ve směs netopírů. Dnes zbývá jen jediný, Kaloň Mariánský pteropus marianus, živící se ovocem a ten je pokládán za vysoce ohrožený. Mezitím se který těžil s odpoutání se od nepřítele rozmnožoval jako šílený. Na vrcholu svého vpádu, jak se o to někdy označovalo, byla jeho populační hustota až 10 000 jedinců na kilometr čtvereční. Devastace způsobená bojgou hnědou byla tak důkladná, že prakticky sežrala a vyhubila všechny původní živočichy. Dnes se živí převážně dalšími vetřelci, jako je Sing, patřící spolu se štěrkami do řadu šupinatých, který byl rovněž zavlečen na Guam z nové guiny. Autor David Koaman. Uh, Upozorňuje, že kdy, i když je snadné démonizovat stromového hada, samotné zvíře není zlem. Je jen amorální a na špatném místě. Boiga irregularis eh, na guamu poznamenává, udělal přesně to, co udělal homo sapiens na celé planetě. Dokázal být mimořádně úspěšný na úkol jiných druhů. V podstatě stejná je situace se zavlečenými patogeny. Dlouhodobý vztah mezi patogeny a jejich hostiteli je často charakterizován z hlediska vojenské rovnováhy. Patogen a hostitel se musí účastnit evolučního závodu ve zbrojení. V němž oba mají-li přežít, musí zabránit soupeři, aby se nedostal příliš dopředu. Když se ukáže nějaký zcela nový patogen, je to, jako by se do boje na nože vložil revolver. Nový hostitel, který se s nějakou houbou nebo věrem nebo bakterií nikdy dříve nesetkal, nemá proti ní žádnou obranu. Tyto takzvané nové interakce proto mohou být smrtelné. Na počátku 19. století byl kaštanovník americký dominantním listnatým stromem východního lesa a na místech jako je konektikat tvořil až polovinu dřevní hmoty lesa. Tento strom mohl znovu vyrašit z kořenů, proto mu nevadila ani vydatná těžba. Z kaštanovníků byla nejle, nejspíš Vyrobená nejen dětská kolébka, napsal kdysi rostlinný patolog George Hepting, ale s velkou pravděpodobností také rakev pro mrtvého. Pak kolem přelomu století byla pravděpodobně z Japonska dovezena do USA houba Kryfonectria parasitica, jež je odpovědná za sněť kaštanovníků. Asijské kaštanovníky, které se už z a parazitika vyvinuli, dokázaly houbě snadno odolávat, ale pro americký druh byla téměř stoprocentně smrtelná. Do 50. let 20. století zabila prakticky každý kaštanovník ve Spojených státech asi 4 miliardy stromů. S nimi zmizelo několik druhů nočních motýlů, které na nich závisely. Pravděpodobně to byla i novost chytry lidiové houby Batrachochytrium dendrobatidis, která odpovídá za její smrtelné účinky a vysvětluje, proč zcela náhle z pramene tisíce žab zmizely zlaté žáby a proč obojí živelníci obecně jsou nejohroženější třídou organismů na planetě. Ještě dříve, než byla identifikována příčina syndromu bílého nosu, Al Hicks a jeho kolegové podezřívali nějaký zavlečený druh. Ať už netopíry zabíjelo cokoliv, bylo to pravděpodobně něco, s čím se nikdy předtím nesetkali, protože míra úmrtnosti byla tak vysoká. Mezitím se syndrom šířil ze severní části státu New York v klasickém vzorci soustředěných kruhů. To naznačovalo, že zabiják se dostal blízko Albany. Když vymírání netopírů začalo plnit celostátní zprávy, Nějaký spelolog poslal Hicksovi fotografie, které pořídil asi 60 kilometrů západně od města v roce 2006. O celý rok dříve, než ho Hicksovi spolupracovníci uvědomili o mrtvých netopírech, kteří nesli známky choroby, také jeskynářovi fotografie zobrazovaly netopíry s bílými nosy. Udělali je v spojené s Howe Covens oblíbenou turistickou destinací, jež nabízí kromě jiných atrakcí světelnou show a podzemní projíždky na člunu. Je příznačné, že první záznamy, které o tom máme, jsou fotografie z komerční jeskyně v New Yorku, kterou projde 200 000 návštěvníků ročně, řekl mi Hicks. Zavlačené druhy jsou nyní v mnoha oblastech tak běžnou součástí krajiny, že některé z nich pravděpodobně zahlédnete, jen když se podíváte z okna. Z místa, kde sedím v západním Massachusetts vidíme trávu, kterou někdo někdy zasel a která určitě není v Nové Anglii původní. Téměř všechny trávy v amerických trávnicích pocházejí od někutý nut, včetně Lipnice z Kentucky, podle níž dostal název hudební styl Bluegrass. Protože můj trávník není nijak zvlášť udržovaný, vidím rovněž mnoho pampelišek, které přišly z Evropy a rozšířily se téměř všude a čes, česnáček lékařský také z Evropy a širokolistý jitrocel, Další vetřelce z Evropy. Zdá se, že jítro trocel větší planta Gomajor se sem dostal už s prvními bílými osadníky a byl natolik spolehlivou známkou jejich přítomnosti, že domorodí američané ho označovali jako stopy bílého muže. Když vstanu od stolu a procházím se po okraji trávníku, Mohu zde také najít růži mnohokvětou, roza multiflora, trnitý invazivní druh z mrkev obecnou, daucus kvarota, další druh zavlečený z Evropy, lopuchy, artium, také z Evropy a jesenec okrouhlojstý, celastrus orbiculatus. O jehož původu vypovídá už jeho anglické jméno orientální podměchuť. Podle jedné studie vzorků v mesešuceckém herbáři téměř třetina všech rostlinných druhů dokumentovaných v tomto státě jsou naturalizovaní nově příchozí. Když vykopu několik centimetrů hlubokou díru, narazím na řížely, které jsou zde rovněž cizinci. Před příchodem Evropanů Nová Anglie žádné vlastní žížely neměla. Všechny žížely v této oblasti vymřeli během posledního zalednění a ani po desetitisících letech relativního oteplování nedokázali původní severoamerické žížely tuto oblast rekolonizovat. Žížely se živí prstí z listí a tímto způsobem dramaticky mění složení lesní půdy. Ačkoliv zahradníci mají žížely rádi, poslední výzkumy dokládají, že jejich výskyt na severovýchodě souvisí s úbytkem domorodých moků. Zatímco píšu tuto knihu, šíří se v Massachusetts několik nových a potenciálně zkáznostných vetřelců. Kromě geomises destruktanci je mezi nimi azijský tesařík Anoplofora galabrypénis, import z Číny, který se živí na různých stromech s tvrdým dřevem. Brouk agrilus planypénis, rovněž z Asie, Jeho žlarvy vrtají chodbičky v jasanech a tím je zabijí a slávička mnohotvárná třeje se na polymorfa Sladkovodní import z východní Evropy, která má zlozvyk přilepit se na každý dostupný povrch a požírat vše, na co ve vodě přijde. Neberte vodní stopaře, hlásá tabule u jezera kousek po silnici od místa, kde žijí. Očistěte veškeré rekreační vybavení. Tabule zobrazuje člun, zcela pokrytý slavičkami, jako kdyby někdo omylem místo barvy použil někýše. Ať už to čtete kdekoliv, dějová zápletka podobných příběhů tam bude zhruba stejná, a to nejen v ostatních částech USA, ale po celém světě. DC, databáze invazivních druhů v Evropě, sleduje více než 12 000 druhů. Apast Asia Pacific Alliance Species Database uh, Fisna Forest Invasive Species Network for Africa Ibis Island Biodiversity and Invasive Species Database Anemesis National Exotic Marine and Estuarine Space Species Information System. Jich zaznamenávají ještě o tisíce více. V Austrálii je tento problém tak vážný, že ve snaze ho dostat pod kontrolu jsou doboje s ním verbovány i děti už od předškolního věku. Městská rada v, pon, v, pencil, v, v, v Ponsville Města severně od Brisbane po dětech požaduje, aby prováděly pravidelné hony na ropuchy obrovské Rynela e Merianae, které zde byly ve 30. letech 20. století úmyslně, ale s katastrofálními následky nasazeny proti zemědělskému škůdci Brouku Eutheola Rugiceps. Tyto ropuchy jsou jedovaté a neskušené domácí druhy, jako je kunovec severní, dasiurus halucatus. Je požírají a umírají. Aby byly ropuchy likvidovány humánně, mají je děti podle Městské rady za schladit 12 hodin v ledničce a pak je dát na dalších 12 hodin do mrazáku. Nedávná studie na návštěvnících Antarktidy zjistila, že v jediné letní sezóně pře přenesou s sebou turisté a badatelé více než 70 tisíc semen z jiných kontinentů. Jeden rostlinný druh Lipnice roční, Poa annua, travina z Evropy, se už v Antarktidě usadil. A protože Antarktida má jen dva domorodé rostlinné druhy, znamená to, že třetina jejich rostlin jsou nyní vetřelci. Z hlediska světové bioty představuje globální cestování radikálně nový fenomén a zároveň opakování něčeho velmi starého. Kontinentální drift, který Wegener vydedukoval z fosilních záznamů, se nyní v jistém smyslu obrací, je to další způsob, jimž lidé nutí geologickou historii velkou rychlostí běžet spátku. Představme si to jako umocněnou verzi tektoniky zemských desek bez účasti těchto desek. Transportem azijských druhů do Severní Ameriky, severoamerických druhů do Austrálie a australských druhů do Afriky a evropských druhů do Antarktidy prakticky přetváříme svět do podoby jednoho superkontinentu, který biologové někdy nazývají Nová pangea. Jeskyně Aeels, která se nachází v lesnatém horském svahu v Dorsetu ve Vermontu, je údajně největším zimovištěm netopírů v Nové Anglii. Odhaduje se, že před epidemí bílého nosu se přicházelo trávit zimu téměř 300 tisíc netopírů. Někteří až z Ontária nebo z Rhode Islandu. Několik týdnů poté, co jsem navštívila s Hicksem Burton Hill Mine, mě pozval, abych ho doprovázela do Isle. Tento výlet organizovalo Vermontské ministerstvo ochrany přírody a na úpatí hory jsme si proto nenazouvali sněžnice, ale nasedli jsme na sněžné skútry. Cesta nahoru vedla přes zahradu Serpentín. Teplota kolem minus 4 stupňů Celzia byla příliš nízká, aby netopíři byli aktivní, ale když jsme zaparkovali u vstupu do jeskyně, viděla jsem netopíry poletující kolem. Služební nejstarší z Vermonských úředníků, Scott Derling, oznámila, že než se pustíme dále, musíme si všichni navléci gumové rukavice a pláště. Připadalo mi to jako paranoidní gesto, jako z oné zápletky s bílým nosem z připravovaného románu. Brzy jsem však poznala, že to bylo rozumné. V jeskyně Ailes byla vytvořena pro průběhu tisíců a tisíců let vodním tokem. Aby zabránila lidem ve vstupu, zavřela agentura ochrany přírody, která jeskyni vlastnila její východ velkými železnými vraty. S klíčem se však dal jeden z horizontálních železných plátů odsunout. Vytvořila se tak úzká štěrbina, již jsme se mohli proplazit či protáhnout dovnitř. Navzdory chladu z otvoru vycházel odporný puch, napůl jako ze živočišné farmy, napůl jako ze skládky odpadků. Kamená cesta vedoucí k bráně byla namrzlá a schůdná jen s obtížemi. Když přišla řada na mne, vmáčkla jsem se mezi pláty a hned jsem uklouzla na něčem měkkém a vlhkém. Byla to, jak jsem si uvědomila, když jsem se sbírala ze země hromada mrtvých netopírů. Vstupní komora je skvěle známá jako Guano Hall, je asi 10 metrů široká a v přední části 6 metrů vysoká. Směrem dozadu se zúžuje, a svažuje. Tunely, které z ní vycházejí, jsou přístupné jen pro speleology a tunely, které se z nich dále rozvětvují, jsou přístupné jen pro netopíry. Když jsem nakoukla do Guan Hall, měla jsem pocit, jako bych se dívala do obrovského jícnu. V příšeří se nabízela hrůzná scéna. Ze stropu vysely dlouhé rampouchy a z podlahy vyrůstaly jako polipy velké ledové kužely. Za byla pokryta mrtvými netopíry. Všimla jsem si, že někteří netopíři zamrzli v ledu. Byli tam netopíři netečně vysící ze stropu, ale i netopíři zcela probuzení, kteří vylétávali a kroužili kolem nebo někdy nalétávali přímo na nás. Proč se mrtvolky netopíru vršily jen v určitých místech, kdežto na jiných byli <coughs> buď sežrány nebo zmizely Jiným způsobem nevíme. Hicks se domníval, že podmínky v Aeolu byly tak trsné, že netopíři ani nestačili vylétnout ze skyně, než spadly mrtví. S Dedlingem plánovali spočítat netopíry v Guano Hall, ale tento plán byl rychle opuštěn a bylo rozhodnuto, že raději jen pozbírají vzorky mrtvých netopírů. Lerling mi vysvětlil, že tyto vzorky půjdou do amerického muzea přírodní historie, takže bude alespoň existovat záznam o stovkách z tisíců luci a jiných netopírů, kteří kdysi přezimovali v Isle. Může to být jedna z posledních příležitostí, řekl. Oproti dolu, jenž byl starý na nejvýš několik staletí, Aelus, jak zdůraznil, existoval po tisíciletí. Je pravděpodobné, že netopíři zde přezimovali generaci po generaci od té doby, kdy byl vchod na konci poslední doby ledové odhalen. Situace je tak dramatická, protože dochází k přerušení evolučního řitězce, řekl Derling. S začali začaly sbírat mrtvé netopíry ze země. Ti, kteří uživili známky rozkladu, odhodili zpět. U těch, kteří byli víceméně neporušení, určili pohlaví a vložili je do plastikového obalu. Pomáhala jsem držet sáček pro mrtvé samičky. Bezi byl plný a začali jsme plnit další. Když počet zrků dosáhl asi 500, Derling rozhodl, že je čas jít. Hicks zůstával pozadu. Měl sebou svůj velký fotoaparát a řekl, že chce ještě udělat nějaké obrázky. Během hodin, kdy jsme se motali v jeskyni, se scéna s masakrovanými netopíry stala ještě bizarnější. Mnoho mrtvých netopírů jsme rozšlapali a nyní z nich pomalu vytékala krev. Jak jsem se blížila k východu, Hicks na mě zavolal: Nešlápněte na nějakého mrtvého netopíra. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomila, že je to vtip. Když začal projekt Nová pangel, se nedá přesně říci. Jestliže budeme pokládat člověka za invazivní druh, popularizátor vědy Alan Berdick napsal, že homo sapiens byl pravděpodobně nejúspěšnější vetřelec v biologické historii. Tento proces probíhá už asi 120 tisíc let, od doby, kdy moderní lidé poprvé migrovali z Afriky. Před asi 30 tisíci lety se lidé dostali přes Beringovu šíji do Severní Ameriky a sebou si tam vzali i domestikované psy. Polinéza, kteří před 15 000 lety osídlili Havajské ostrovy. Doprovázely nejen krysy, ale také vši, blechy a prasata. Objev nového světa podnítil obrovskou biologickou výměnu, takzvanou kolumbovskou směnu, která pozvedla celý proces na novou úroveň. Už když Darwin principy geografické distribuce, byly tyto principy záměrně narušovány skupinami, jež si říkali aklimatizační společnosti. Ve stejném roce, kdy vyšla kniha o původu druhů, nějaký člen jedné z těchto aklimatizačních společností se sídlem v Melbourne vypustil do australské přírody první králíky. Králíci se množili, jak to už králíci dělají. V roce 1891. New Yorkská skupina, která si vzala, že bude zavádět a aklimatizovat takové cizí druhy živočišné a Rostlné říše, které mohou být užitečné nebo zajímavé, dovezla do USA evropské špačky. Předseda této skupiny chtěl údajně přivézt do Ameriky všechny ptáky, o nich se zmiňuje Shakespeare. Stovka špačků vypuštěných v Central Parku se nyní rozmnožila na více než 200 milionů. Ještě dnes američané často záměrně importují cizí druhy, o nich si myslí, že mohou být užitečné nebo zajímavé. Katalogy zahradnických firem jsou zaplněny nepůvodními rostlinnými druhy a katalogy akvaristů nepůvodními rybami. Podle hesla domácí mazlíčci v Encyclopedia of Biological Inva Invasions se do USA dováží každoročně více nepůvodních druhů savců, ptáků a obojživelníků, želv, ještěrek a hadů, než je domorodých zástupců těchto skupin. Se zvyšováním rychlosti a objemu globálního obchodu roste také počet náhodných importů. Druhy, které by nemohly přežít plavbu přes Atlantik na dně kánoe, nebo ve skladovacím prostoru vedlibářské lodě, mohou snadno vydržet tuto cestu v nádržích s balastní vodou, v moderních nákladních plavidlech, nebo v nákladním prostoru nějakého letadla, nebo v kufru cestujícího. Nedávná studie o nepůvodních druzích v severoamerických pobřežních vodách udává že počet nahlášených invazivních druhů se během posledních dvou století exponenciálně zvyšoval. To je důsledkem zvyšujícího se množství přepravovaného zboží a rychlosti přepravy. Centrum pro výzkum invazivních druhů, jež má sídlo na University of California Riverside, odhaduje, že Kalifornie nyní získává nějaký nový invazivní druh každých 60 dní. To je ještě poměrně pozvolný proces oproti Havajským ostrovům, kde nějaký nový vetřelec přibývá každý měsíc. Pro srovnání stojí za to uvést, že než se na tomto souostroví usadili lidé, někteří, nějaký nový druh se tam dokázal úspěšně uchytit zhruba jednou za 10 tisíc let. Bezprostředním účinkem všech těchto přesunů je růst místní biodiverzity. Ať už si vyberete jakékoliv místo na zemi v Austrálii, na nějakém antarktickém polostrově, nebo v nejbližším parku, s mnohem větší pravděpodobností se tam během posledních několika stovek let počet druhů, které se v této oblasti nacházejí, spíše zvyšoval než snížil. Před příchodem lidí na scénu na Havaji chyběly celé kategorie organismů, nejen včetně krys, ale i oboživilníků, suchozemských plazů a kopitníků. Ostrovy neměly mravence, šitce ani komáry. Lidé v tomto smyslu Havaji velmi obohatili, ale Havaji, ještě neosídlená lidmi, byla domovem tisíce druhů, které jinde na planetě neexistovaly. A mnozí z těchto endemitů vymřeli nebo postupně mizí. Tyto ztráty, kromě několika stovek druhů suchozemských plžů, zahrnují desítky druhů ptáků a více než stovku druhů kapradin a kvetoucích rostlin. Ze stejných důvodů, z níž se místní diverzita obecně zvyšovala globální diverzita, celkový počet různých druhů, které lze nalézt na celém světě, se snižuje. Často se uvádí, že zkoumání invazivních druhů zahájil Charles Elton, britský biolog, který svou průkopnickou práci do Ecology of Invasions by Animals and Plants, Ekologie invazí živočichů a rostlin, publikoval v roce 1958. Vysvětlení zálevy paradoxních důsledků přemístování druhů použil Elton analogii se souborem skleněných nádob. Představte si, že každá z těchto nádob je naplněna jiným chemickým roztokem. Pak každou nádobu propojíme se sousední dlouhou úzkou trubicí. Jestliže kohoutky na každé trubici otevřeme třeba jen na několik minut denně, roztoky se začnou pomalu mísit. Chemikálie se budou mísit. Vytvoří se něk některé nové složeniny a některé původní budou ubývat. Než se celý systém dostane do rovnováhy, může to zabrat des dosti dlouhý čas, napsal Elton. Nakonec ale všechny nádoby budou obsahovat stejnou sloučeninu. Rozmanitost se eliminuje a právě to se dá očekávat, když se dostanou do styku dlouho izolované rostliny a živočichové. Podíváme-li se dosti daleko do budoucnosti, konečný stav biologického světa nebude komplikovanější, ale jednodušší a chudší, napsal Elton. Od té doby se ekologové pokusili kvantifikovat účinky celkově globální homogenizace pomocí myšlenkového experimentu. Experiment vychází z předpokladu, že veškeré zemská masa je stlačena do jednoho megakontinentu. Odhadu, jak velkou variabilitu si tato stlačená suchozemská masa zachová, lze pak použít vztah mezi počtem druhů a rozlohou. Rozdíl mezi tímto údajem a diverzitou světa, jaký je aktuálně, představuje ztrátu způsobenou naprostou vzájemnou propojeností. V případě suchozemských savců činí rozdíl 66% což znamená, že ho zaučekávat, že spojené kontinenty by měly jen asi třetinu druhů savců, kteří existují dnes. U suchozemských ptáků je to jen méně než 50%. Takový svět bude obsahovat o polovinu ptačích druhů méně než ten současný. Podíváme-li se však ještě dále do budoucnosti, než to udělal Elton o miliony let dále, Biologický svět bude se vší pravděpodobností opět komplexnější. Za předpokladu, že cestování a globální obchod nakonec skončí, nová pangea se obrazně řečeno začne opět rozpadat. Kontinenty se oddělí, znovu se vytvoří izolované ostrovy a když se to stane z invazivních druhů, které se rozšířily po světě, se vyvinou druhy nové. Havaji možná obydlí velké krysy, a Austrálii obrovští králíci. V následující zimě rok poté, co jsem naštívila Aeolus s Alem Hicksnem a Scottem Derlingem, jsem se na toto místo vrátila s jinou skupinou biologů. Scéna v jeskyni byla tentokrát velmi odlišná, i když neméně příšerná. Během roku se hromady skrvavených ne mrtvých netopírů téměř úplně rozložily a vše, co tu zůstalo, byl koberec malých kostí, z nichž žádná nebyla širší než jehlice Borovice. Tentokrát prováděli sensus Rian Smith z Vermont Fish and and Wildlife Department a Susie von Oettingen z US Fish and Wildlife Service. Začaly s hrozném netopíru zavěšeným na nejširší straně Guano Hall. Při přibližším při pohledu si Smith všiml, že většina zvířat hroznuje i jejich útlé nožky byly zavěšeny na skále v posmrtné strnulosti. Ale domníval se, že mezi mrtvolkami vidí ještě nějaké živé netopíry. Zavolal číslo na von Oettingen, která měla propisku a nějaké karatojteční lístky. Dva luci, řekl Smith. Dva luci, opakoval von Oettingen a číslo zapsala. Smith postupoval hlouběji do jeskyně. Von Entingen na mě zavolala a ukázala na puklinu ve skalní stěně. U ní to zřejmě kdysi přezimovávalo tuce netopíru. Nyní tam byla jen vrstva černého bláta, posetého kostmi jako párátka. Vzpomínala, že při dřívější návštěvě jeskyně Viděla, jak se tam jeden živý netopír tulil k hromadě mrtvých. Zlomí mi to srdce, řekla. Sociabilita netopíru se ukázala pro Gomises Destructions jako velká výhoda. V zimě, kdy tvoří hloučky, přinášejí infikovaní netopíři houbu na zdravé. Ti, kteří přežijí do jara, se pak rozptýlí a nesou houbu sebou. Tímto způsobem přechází geomises destruktant z netopíra na netopíra a z jeskyně do jeskyně. Zčítání netopírů v téměř prázdné Guanou zabralo Smithovi a von Eitingen jen asi 20 minut. Když byli hotovi, von Eitingen spočítala čísla na kartičkách. 88 luci, jeden netopír Miotis septentrionalis. Tři netopíři žlutaví a dvanáct ne neurčitého druhu, celkově 112. Byla to jen třicetina netopírů, které v hale obvykle napočítali v normálním roce. S takovou umětností se prostě nemohou udržet, řekla mi von Ettingen, když jsme se protahovali mezerou v plátech. Luci se reprodukují velice pomalu, samičky mají jen jedno mládě ročně, takže i kdyby se ukázalo, že někteří netopíři jsou vůči bílému nosu rezistentní, je těžké si představit, jak by se jejich populace mohla obnovit. Od té doby zimy 20 se geomy se z destructans v Evropě, kde se podle všeho už rozšířil. Tento kontinent má své vlastní druhy netopírů, například netopíra velkého Biotis Myotis, který se vyskytuje od Turecka po Nizozemsko. U těchto netopírů se sice také projevuje syndrom mílého nosu, ale nezdá se, že by to nějak vadilo. To naznačuje, že se vyvinuli společně s houbou. Situace v Nové Anglii mezitím zůstává bezútěšná. Vrátila jsem se do AL při počítání netopírů v zimě 2011. V Guano Hall jsme našli jen 35 živých netopírů. Opět jsem se tam vrátila v roce 2012, když jsme vystupovali až ke vchodu. Biolog, jehož jsem doprovázela, rozhodl, že by byla chyba jít dál. Riziko, že vyrušíme nějaké netopíry. Kteří tam ještě zbyli, bylo větší než užitek z jejich sčítání. V zimě 2013 jsem cestu nahoru absolvovala ještě jednou. V té době se už podle US Fish and Wildlife Service Bílý nos rozšířil do 22 států USA a 5 kanadských provincií a zabil více než 6 milionů netopírů. Ačkoliv teplota byla pod bodem amrazu, když jsem stála před železnou bránou, Vyletěl proti mě netopír. A jsem deset netopírů vysících ze skalní stěny kolem vchodu. Většina z nich měla vzhled malých, vysušených můmíí. Na dva stromy poblíž vchodu umístil Vermont Fish and Wildlife Department sedule. Na jedné stálo, jeskyně je do odvolání uzavřena. Druhá oznamovala že narušitelé mohou být pokutováni až tisíci dolary za netopíra. Nebylo jasné za tabule, míní živá zvířata nebo mrtvá, jichž bylo zde mnohem více. Přednedávnem jsem zavolala Scottu Redlingovi, aby mi poskytl nejnovější údaje. Řekl mi, že netopír hnědý, který byl kdysi ve Vermontu prakticky všudy přítomný, je nyní v tomto státě oficiálně zařazen, na seznam ohrožených druhů, stejně tak někteří další netopíři. Často používám slovo zoufalství, řekl. Jsme v zoufalé situaci. Ještě stručná odbočka pokračoval. Onehdy jsem četl novou zprávu, že Vermontské centrum pro eko studia založilo webovou stránku. Lidé mohou udělat fotografii jakéhokoliv organismu ve Vermontu a na této stránce ji dát zregistrovat. Kdybych to četl před několika lety, smál bych se. Řekl bych, to chcete, aby lidé posílali fotky nějaké borovice, ale nyní, poté co se stalo s Netopíry, bych si jen přál, aby to udělali už dříve.